Shalom och välkomna till ett nytt program med nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag hämtar nyheter ur olika tidningar den här veckan ifrån Hemets vän, Värdens idag, Isas vänner, Shalom magasinet. Ja, jag kan men inte ihåg allt nu. Plus mängder utav mejlar som kommer in också under veckan. Jag är tillbaka i Sverige nu efter att ha varit sju veckor nere i Israel. Och under tiden ser jag att äntligen så är det klart nu att Israels ambassad i Stockholm ska kunna flyttas till Skogsinstitutet lokaler i Nobelparken på Östermalm i Stockholm. Det här har ju blivit möjligt nu sedan regeringen har avslagit ett överklagande från grannarna mot ändringar i detaljplanen för området. Det har ju varit en segdragen historia, men äntligen så får Isel nu bygga sin nya ambassad i Stockholm som han har önskat hela tiden. Kristdemokraten Anneli Enokson har i en motion till riksdagen förslaget att Sveriges ambassad i Israel ska flyttas från Tel Aviv upp till Västra Jerusalem. Plan annat motiverar hon flytten med att Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950 och hon skriver i motionen att alla får tillgång till sin religions heliga platser och det visar att staten Israel är mogen för att få det erkännandet av att Västra Jerusalem är deras huvudstad. Så det är så jag i en norsk tidning som jag fick här att 50 stycken judiska och palestinska pastorer och ledare har varit ute i negavöknen tillsammans under två dagar för att be tillsammans för att välsigna varandra och det här gör man faktiskt eller har gjort under ett antal år varit tillsammans så här och det är glädjande liksom att se att bakom den här som vi får höra alltid krigiska och oroliga ytan <kör> så är det faktiskt så att eh, gemenskapen mellan araber och judar och de kristna församlingarna där nere, den växer hela tiden. Jag har ju själv i något tillfälle varit <coughs> uppe i Haifa var det med om en judisk gudstjänst messiansk judisk gudstjänst och mot slutet så sa pastorn att nu får vi se till och eh, eh avsluta här för nu står våra arabiska vänner på tur och ska in och ha samma lokal. Och när vi gick ut så gick den arabiska kristna församlingen i Haifa in och anlände sig utav samma lokal. Så det finns exempel mängder utav såna på hur fint det fungerar det här gemenskapen emellan de här olika <kör> riktningarna. Jag har också ett eh, klipp här en kvinna hon heter Om um Ali och hon är alltså muslim hon är arab bor i det man kallar Palestina. I en by utanför Ramallah. Och vad hon och hennes väninnor gör, det är att de virkar kippor. De här små bönehattarna, vet du, eller som kalotterna som de troende judarna lägger på sitt huvud. Och man har skaffat en, ska vi säga, en stick... Tantförening, om man får använda det i ordet Där man nu sitter tillsammans och virkar kippor Och som sen går över till Israel och där säljs de Och det är också ett tecken på att det finns närmanden på olika sätt Ett annat sådant tecken också på ett närmande Som jag först undrade vad det var för någonting Jag har en bild framför mig Den är tagen på den zoologiska, eller zoo, nere i Gaza Och jag ser där mängder utav skolbarn som promenerar genom Sods anläggningar och så står det två sebror och betar frimodigt där. Men så tittade jag så tänkte jag det där är ju inga sebror och så läser jag texten och då visar det sig att under Intifada nu när det var tufft att bo i Gazaremsan där nere så de två sebror som fanns de svält till död. Det fanns ingen mat till dem. Och vad gjorde man nu då för att rädda situationen? Jo, man tog två vita mulåsnor. Och så målade man mulåsnorna, och det är det jag har kort på här, med ränder. Och vips så hade man, som man tyckte, två zebror. Men det här har då äh, chefen för äh, Nidal Barod, han... Äh, eh i Ramat Gan i den safariparken där man har kontaktat Gazas safaripark och så säger man att vi skänker er två riktiga sebror. Och det har man gjort. Man har alltså transporterat ifrån Ramat Gans zoo ett eh, två stycken sebror, äkta sådana upp till eh, zooparken i Gaza. Och nu har man då äkta vara så att säga där uppe som alla de här barnen nu kan glädja sig åt. Ja, läser också en protest som Hamas har lagt in på Gazaremsan och man har lagt in den emot Förenta Nationernas skolprojekt för att i de skolböcker som Förenta Nationerna kräver att man ska ha där så står det om Holocaust, alltså för förintelsen utav 6 miljoner judar. Och det här har man sagt att det här kommer vi aldrig att tillåta. De här böckerna kommer aldrig att tillåta. Vi vägrar att låta våra barn studera en lögn som är påhittad utav sionisterna vi kommer att gå emot det på andra ställningas sätt och vi kommer inte att er godkänna att det som ni kallar holocaust att det har existerat utan vi kommer att framhärda i att det hör till legendernas värld allt det här med holocaust och förintelsen ja, det är ju bra i och för sig att Förenta Nationen är inblandad i det här, för då får de ju se vad tankegångarna går. Därför att eh, vi vet ju det, att Holocaust, det fanns ju, där dog ju alla dessa miljoner judar, plus även andra människor, inte bara judar, utan även andra människor. Och jag har goda vänner här i Malmö som fortfarande har sina nummer tatuerade på armarna och som är det vi kallar överlevande eller ögonvittnen ifrån koncentrationslägren. Poeten och författaren Mohammed Omar, han planerar att bilda ett nytt antisionistiskt parti i Sverige. Till partiet hälsar han högerextremister, radikala muslimer och personer från en radikala vänstern välkomna att gå in som medlemmar. I partiet blir den gemensamma nämnaren antisemitism. Och det här är en rapport ifrån Sveriges radio. <kör> Vi kommer inte att fokusera på islamiska frågor utan endast på antisionismen för att kunna nå ut till så många som möjligt säger Mohammad Omar till P1 Kaliber. Nu varnar forskare för att grunden för den här typen av åsikter den är större än på länge i Sverige så tyvärr så växer den här grogrunden i Sverige. I vintra så kom den här mannen Mohammed Omar ut som radikal islamist. På sin hemsida sprider han ut sitt anti-zionistiska budskap. Och det här sker alltså i Sverige. <coughs> kan vi tolerera det tycker ni? Eller ska vi eh, vara tysta? Eller ska vi stå på murarna och eh, protestera? Tack. För ett par veckor sedan bara så var jag nere vid Döda havet och det står att det är den lägst belägna platsen på jorden och en av Israels mest populära turistmål. Den är en av 28 finalister i fråga om naturens sju underverk. Det är en internationell datortävling som söker få fram världens sju naturunder. För att Döda Havet ska komma med på listan på finalisterna så har 440 sajter i 220 länder engagerat sig. Tävlingeringen kommer att pågå till år 2011 och man hoppas då ha vaskat fram alltså de här olika naturens underverk. <hör> Ursäkta mig. Plan andra naturunderverk så är det Amazonas floden säger någon Galapagosön och säger någon Grand Canyon i USA ögruppen i Maldiverna i Indiska oceanen och så vidare och så finns det också då det här döda havet som en tänkbar eh, tänkbar plats för ett underverk. Försäkta mig, jag har blivit lite förkyld efter hemkomsten ifrån Israel. I tidningen Israels Vän så läser jag att 35 000 pelikaner kommer varje höst till Israel. Där huledalen då är en viktig rastplats. Dessa jättefåglar med sina fiskkroksnäbbar är storkonsumenter av fisk och det och andra fåglar tar varje år fisk i odlingarna för cirka 2 miljoner öskel. Det är alltså 4 miljoner kronor som det här är som man de äter upp. Pelikanerna och andra fiskätande fåglar är givetvis en belastning för İsraels fiskodlare. Samtidigt finns ett levande och växande naturintresse i Israel som är ett Eldorado för fågelskådare från hela världen. För att lösa intressekonflikten mellan fiskeodlare och naturvården så har Israels jordbruksdepartement och Israels nationalparker i samarbete satt ut 15 ton Petrusfisk i Hulasjön. Ett motsvarande projekt finns också för mat till de stora mängder tranor som varje höst och vår passerar över Israel. Jag läser också en hur man i Israel har bön och fasta mot svininfluensan. Ja, det är ett recept som rabbiner i Israel rekommenderar en nationell fasta har anbefalls för att be Gud om hjälp att gripa in och hejda smittspridningen. Antalet smittade israeler uppskattas till ungefär 3000 och hälften utav dem är under 30 år och Israel har drabbats av dödsfall på grund av svininfluensan. Så att även det pågår där nere i Israel. Det har också kommit ut en rapport ifrån Israels ambassad här i Sverige. Den är på 35 sidor och den visar hur Israel hjälper den palestinska myndigheten och palestinierna på Västbanken. Man har gjort det här under senare delen under 2008 och första delen av 2009 för att hjälpa till att förbättra Västbankens ekonomi, dess säkerhets- och administrativa uppbyggnad. Rapporten ger också en översikt över åtgärder som Israel vidtagit för att utveckla den palestinska kapaciteten på fyra områden, nämligen ekonomi, tillträde och rörelsefrihet och den civila sektorn och säkerhetssektorn. Man ser det när man läser reda ner och följer med i utvecklingen där nere så ser alltså hur man så att säga jobbar ihop för att hjälpas åt och lösa de här problemen. Det kommer ju tyvärr inte fram i medias sändningar här hemma om allt detta samarbete när jag var nere nu också så hade jag glädjen att få åka med Israels järnvägar bland annat från Ben Gurion upp emot Natanya och nu bygger man också snabbtåglinjen som ska gå mellan Tel Aviv och upp till Jerusalem man har börjat förberedelserna för att gräva tunnlarna för de här höghastighetstågen Entreprenörer är det israeliska bolaget Safir tillsammans med den österrikiske österrikiske partnern Alpine Mayreder. De två tundarna västerom Jerusalem beräknas kosta 1,6 miljarder shekel, det är ungefär 3 miljarder svenska kronor att fas, färdigställa. Nina tunnen den blir 1,2 kilometer lång men den andra den blir hela 11,5 kilometer och den blir naturligtvis den längsta i Israel. Dessutom kommer man att bygga en bro över floden Nahal Gitla för att länka ihop de här två tunnlarna. Så att det är råder bostads- eller byggnadsiver. Jag ser det när jag är där nere alla dessa byggkronor som eh, står upp som en skog över bostadsområdena och samhällena överallt. Ja, det var lite nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar dig Shalom, Lehitraot.